відповів він. Ним так трясло, що він ледве тримав голову. «Так, я... А де Волдеморт? Де... Хто всі ці... Що... У великій залі було повно людей. Підлога віддзеркалювала смарагдово-зелені язики полум'я, що ожило в усіх камінах уздовж стіни». І там з'являлися усе нові, нові чарівники та чарівниці. Коли Дамблдор допоміг йому встати, Гаррі побачив, що маленькі золоті статуї ельфа-домовика та гобліна ведуть по руки приголомшеного Корнеліуса Фаджа. «Він тут був!» – закричав чоловік у яскраво-червоній мантії з волоссям, зав'язаним на потилиці у хвостик – показуючи на купу золотих уламків з протилежного боку зали, де зовсім недавно лежала під статуєю Белатриса. «Я бачив його, містере Фадж! Клянуся, це був відомо хто! Він схопив жінку і роз'явився!» «Я знаю, Вільямсоне, знаю! Я сам його бачив!» – белькотів Фадж. З-під його смугастої мантії виднілася піжама. Він важко дихав, наче щойно пробіг кілька кілометрів. «Мерлінова борода! Тут! Тут! У Міністерстві Магії! При святі небеса! Просто неймовірно! Слово честі! Як таке могло?» «Корнеліусе!» – Корнелюсе сказав помітно втішений, що згарівся гаразд, Дамблдор, і вийшов наперед. Усі помітили його аж тепер. Дехто наготував чарівні палички, а інші просто ошелешено дивилися. Статуї ельфа і гобліна заплескали в долоні, а Фадж з несподіванки підстрибнув, і його ноги в капцях відірвалися від підлоги. Якщо ти спустишся у відділ Таємниць, то в Залі Смерті знайдеш кількох утікачів смертежерів, зачаклованих проти розявним закляттям. Вони очікують твого рішення, що з ними робити. Дамблдоре! отетеріло зойкнув сам не свій фадж ти тут? я, я. Він дико зиркнув на Аврорів, яких привів з собою, і було очевидно, що вже збирався, мабуть, крикнути «Хапайте його!» «Корнелюсе, я готовий боротися з твоїми людьми і знову перемогти!» – погрозливо застеріг Дамблдор. «Але кілька хвилин тому ти на власні очі бачив доказ того, що я цілий рік казав правду». Лорд Волдеморт повернувся. «Ти увесь цей час полював не за тим, за ким було треба. Тож нарешті настав час прислухатися до здорового глузду». «Я... я ні... ну...» Почав було Фадж, озираючись довкола, ніби сподівався, що хтось підкаже, як вчинити. Коли ж ніхто не обізвався, він звелів. «Дуже добре. Доліш, Вільямсон, спустіться у відділ таємниці, подивіться. Дамблдоре, ти... ти повинен пояснити. Фонтан магічної братії? Що сталося?» Трохи не заскімлив він наприкінці, поглядаючи на підлогу з розкиданими рештками статую чарівника, чарівниці і кентавра. «Ми про це поговоримо після того, як я відішлю Гаррі назад у Гогворц», – сказав Дамблдор. «Гаррі? Гаррі Поттера?» Фадж обернувся і вп'явся очима в Гаррі, що й далі стояв під стіною біля лежачої статуї, яка охороняла його під час двобою Дамблдора з Волдемортом. «Він тут?» – фадж спантеличено розглядав Гаррі. Як? Що це означає? Поясню згодом, повторив Дамблдор, коли Гаррі повернеться до школи. Він пішов від басейну туди, де на підлозі лежала золота голова чарівника. Спрямував на неї чарівну паличку і пробурмотів. Летус. Голова засяяла блакиттю. Кілька секунд зі стуком і брязкотом потрусилася на дерев'яній підлозі, а тоді знову замерла. «Стривай, Дамблдоре!» – запротестував Фадж, коли Дамблдор підняв з підлоги голову і поніс її до Гарі. «Ти не маєш дозволу на використання цього летиключа? Не можна такого виробляти на очах у міністра магії! Ти... ти...» Він заткнувся коли Дамблдор владно глянув на нього поверх своїх окулярів півмісяців. «Підготуєш наказ про звільнення з Гогворцу, Долорес Амбридж», – звелів Дамблдор. «Скажеш, щоб твої аврори припинили розшук мого вчителя догляду за магічними істотами, бо він має повернутися на роботу». Пожертвую тобі сьогодні, Дамблдор витяг з кишені годинника з дванадцятьма стрілками і подивився на нього, півгодини свого часу, упродовж якого ми, гадаю, зможемо обговорити усі важливі моменти того, що тут сталося. Після цього буду змушений повернутися до школи. Якщо буде потрібна моя допомога, Зі мною завжди можна зв'язатися у Гогворці. До мене дійдуть листи, адресовані директорові. Фадж іще більше виболушив очі, роззявив рота, а його кругле обличчя, облямоване розкошленим сивим волоссям, поржевіло. Я. Я. Ти? Дамблдор повернувся до нього спиною. «Бери ли ти ключа, Гаррі?» Дамблдор простяг йому золоту голову статуї. І Гаррі поклав на неї долоню, не думаючи, що буде далі і де він опиниться. «Побачимося за пів години», – тихо сказав Дамблдор. «Раз, два, три!» Гаррі відчув знайоме смикання за уявний гачок біля пупа. Блискуча дерев'яна підлога провалилася з-під ніг. Велика зала, Фадж і Дамблдор зникли, а він помчав кудись у вирі барв та звуків. Розділ 37. Втрачене пророцтво Гаррі відчув під ногами тверду поверхню. Коліна підігнулися, а золота голова чарівника з лунким брязкотом упала на підлогу. Гаррі озирнувся і побачив, що прибув у Дамблдорів кабінет. За час директорової відсутності тут усе знову стало на свої місця. Делікатні срібні прилади, які раніше стояли на тонконогих столиках, пихкаючи клубочками диму, і тихенько сюркочучи портрети директорів і директорок куняли у своїх рамах, посхилявши голови на спинки крісел або тулячись до країв картин. Гаррі визирнув у вікно. На обрії з'явилася блідо-зелена смуга. Наближався світанок. Тиша і спокій коли неколи порушувані лише похропуванням або супінням сплячих портретів, були йому нестерпні. Якби персонажі навколишніх картин могли віддзеркалювати його почуття, то вони б зараз усі кричали від болю. Гаррі пройшовся спокійним затишним кабінетом, уривчасто дихаючи і намагаючись ні про що не думати. Але ж мусив думати. Іншого виходу не було. Сіріус загинув через нього. Це все була його вина. Якби ж то він, Гаррі, не був такий дурний і не потрапив у Волдемортову пастку, якби не був такий упевнений, що його сни реальні, якби ж хоч трохи замислився, що Волдеморт, як і казала Герміона, міг зіграти на гарній любові корчити з себе героя. Це було нестерпно. Він не хотів про це думати. Усередині в ньому зягала жахлива порожнеча. Та він не хотів її відчувати і досліджувати. Ту темну діру, в якій був Сіріус, куди Сіріус зник. Гарі не хотів залишатися наодинці з цією безмежною, мовчазною пусткою. Не міг цього витримати. Портрет за його спиною дуже голосно захропів, а трохи згодом пролунав холодний голос. А. Гаррі Поттер Фінеас Нігелус Солодко позіхнув і потягся Дивлячись на Гаррі Проникливими вузькими очима А чого це тебе принесло сюди З самого ранку? Спитав нарешті він Доступ до кабінету Заборонено всім Окрім справжнього директора Чи тебе може прислав Дамблдор? Ой, навіть не кажи, він знову солодко позіхнув. Невже зі ще якоюсь вісткою для мого нікчемного праправнука? Гарі не міг говорити. Фінес Нігелус не знав про Сіріусову смерть, але в Гарі не повертався язик йому про це сказати. Висловленими вголос словами, він би визнав, що це остаточно і безповоротно. Заворушилися і деякі інші портрети. Злякавшись їхніх запитань, Гаррі пішов до виходу і ухопився за дверну ручку. Вона не поверталася. Гаррі був тут замкнений. Сподіваюся, це означає припустив оглядний червононосий чарівник, портрет якого висів на стіні за директорським столом. «Що Дамблдор незабаром до нас повернеться?» Гаррі обернувся. Чарівник дивився на нього зацікавлено. Гаррі ствердно кивнув головою. Знову посмикав ручку, але вона не ворухнулася. «Чудово!» – зрадів чарівник. Без нього було дуже нудно, страшенно нудно. Він умостився в своєму намальованому кріслі, схожому на трон, і милостиво всміхнувся Гаррі. — Дамблдор, про тебе дуже високої думки. Ну, хоч ти, мабуть, і сам це знаєш, — безтурботно вів далі чарівник. — Отак, вельми тебе шанує. Почуття провини, що зачаїлося у Гаррі в грудях, немов якийсь потворний велетенський паразит почало там звиватися і корчитися. Гаррі не міг цього витримати. Йому було нестерпно залишатися тут на самоті. Він ще ніколи не почувався так безнадійно в пастці власної голови і тіла. Ніколи так спрагло не жадав стати кимось іншим, ким завгодно. Порожній камін спалахнув смарагдово-зеленим полум'ям, змусивши Гаррі відскочити від дверей і втупитися в образі чоловіка, що там обертався. З вогню виникла висока Дамблдорова постать і на стінах попрокидалися чарівники з чарівницями, а деякі привітали його вигуками. «Дякую», – м'яко відповів їм Дамблдор. Спершу він навіть не глянув на Гаррі, а підійшов до осідала біля дверей, вийняв із внутрішньої кишені мантії крихітного, бридкого, обскупаного Фоукса, поклав його обережно на тацю з попелом під золотистим стовпом, на якому зазвичай сидів дорослий Фенікс. «Ну, Гаррі!» – врешті відвернувся Дамблдор від пташеняти. «На щастя, ніхто з твоїх друзів-учнів після подій цієї ночі серйозно не постраждав». Гаррі спробував сказати «добре», але не зміг видушити з себе ні звуку. Йому здалося, що Дамблдор нагадує про всю завдану ним Гаррі шкоду. І хоч Дамблдор нарешті дивився йому в очі, причому швидше лагідно, ніж докірливо, Гаррі не наважувався зустрітися з ним поглядом. «Мадам Помфрі зараз їх усіх латає», – додав Дамблдор. «Німфадорі Тонкс доведеться, мабуть, провести якийсь час у лікарні святого Мунго, але вона теж одужає». Гаррі кивав головою, не відводячи очей від килима, що дедалі світлішав разом з небом за вікном. Він був переконаний, що всі портрети в кімнаті уважно прислухаються до кожнісінького Дамблдорового слова, прагнучи знати, де ж це були. Гаррі з Дамблдором. І звідки взялося стільки постраждалих? Гаррі, я знаю, що ти відчуваєш, ледь чутно сказав Дамблдор. Ні, не знаєте, раптом голосно вигукнув Гаррі. У ньому закипала лють. Дамблдор нічого не знає про його почуття. «Бачиш, Дамблдоре!» – лукаво втрутився Фінеас Нігілус. «Ніколи не намагайся збагнути учнів!» «Вони цього не люблять. Їм краще трагічно нарікати, що їх ніхто не розуміє, а втішатися жалістю до самих себе, варитися у власному...» «Годі вже, Фінеасе!» – урвав його Дамблдор. Гарі повернувся до Дамблдора спиною і втупився у вікно. Бачив у далині квітичний стадіон. Колись там був, з'явився Сіріус у вигляді кудлатого чорного пса, щоб подивитися, як грає Гаррі. Мабуть, хотів побачити, чи Гаррі достойний Джемса. Гаррі так у нього про це й не спитав. Гаррі, не треба соромитися своїх почуттів, — озвався Дамблдор. — Навпаки. Твоя найбільша сила якраз у тому, що ти можеш почувати біль. Гаррі відчував шалену лють, що палала в жахливі порожнечі його грудей, викликала бажання покарати Дамблдора за його спокій і порожні слова. «Моя найбільша сила?» – тримтячим голосом перепитав Гаррі, дивлячись на квідичний стадіон і не бачачи його. «Ви нічого не розумієте, не знаєте!» «Чого я не знаю?» – спокійно спитав Дамблдор. Це вже було занадто. Гаррі розвернувся, трясучись від люті. «Я не хочу говорити про свої почуття, добре?» «Гаррі, твої страждання доводять, що ти залишаєшся людиною. Біль – це частина людського існування». «То я, я не хочу бути людиною!» – загорлав Гаррі, а тоді схопив з тонконогого столика біля себе делікатний срібний прилад – і кинув його через усю кімнату. Прилад вдарився об стіну і розбився на сотні крихітних шматочків. Деякі картини злякано або сердито закричали, а портрет Армандо Діпіта докірливо сказав «Оце так». «Мені все одно!» – крикнув їм Гаррі, схопив лунаскоп і швергонув його в камін. «З мене досить!» Я вже такого надивився. Я хочу все покинути. Хочу, щоб усе закінчилося. Мені вже все одно. Схопив столик, на якому стояв перед тим срібний прилад і перекинув його. Столик упав на підлогу. Ніжки відламалися і покотилися в різні боки. Тобі не все одно, заперечив Дамблдор. Він навіть не зморгнув і не намагався зупинити гарі, що нищив його кабінет. Вираз обличчя мав спокійний, майже відсторонений. Аж ніяк не все одно, бо ти відчуваєш, що можеш від цього болю померти. Мені все одно! — так голосно закричав гарі, що трохи не зірвав горло. На якусь мить Відчув бажання накинутися на Дамблдора, роздерти його на шматки, розбити це незворушне старече обличчя, струснути його, покалічити, примусити відчути, бодай, крихітку того жаху, що переповнював його. «Ні, не все одно», – ще спокійніше повторив Дамблдор. «Ти втратив матір». «Батька, а тепер ще й найріднішу тобі людину. Тобі не все одно». «Ви не знаєте, що я відчуваю!» – заривів Гаррі. «Ви стоїте собі там! Ви...» Але слів було вже замало. Нищення теж не допомагало. Хотілося втекти, бігти і не озиратися. Опинитися десь далеко, де нема цих ясно-блакитних очей, що дивляться на нього. Цього нестерпно спокійного старечого лиця. Знову кинувся до дверей, схопився за ручку і почав її торсати. Але двері не відчинялися. Гаррі обернувся до Дамблдора. «Випустіть мене!» – сказав. Його всього трусило. «Ні», – тільки й відповів Дамблдор. Кілька секунд вони дивилися один на одного. «Випустіть мене!» – повторив Гаррі. «Ні», – заперечив Дамблдор. «Якщо ви не... якщо будете мене тут тримати, якщо не дозволите мені... Можеш і далі нищити мої речі, спокійно урвав його Дамблдор. Їх у мене і так забагато. Обійшов довкола столу і сів, дивлячись на Гаррі. Випустіть мене, ще раз повторив Гаррі, холодним і спокійним, майже як у Дамблдора голосом. Не раніше, ніж усе тобі скажу відповів Дамблдор. «Ви що? Ви думаєте, я хочу? Думаєте, мене цікавить? Мені однаково, що ви скажете?» закричав Гаррі. «Я нічого не хочу слухати!» «Ви незворушно вів своєї Дамблдор. «Бо ти ще й близько не такий на мене злий, як мав би бути». «Якщо ти на мене нападеш, а тобі до цього лишилося небагато, то я хотів би принаймні отримати по заслузі». «Що ви таке кажете?» «Це моя вина, що Сіріус загинув», – чітко сказав Дамблдор. «Або майже моя вина. Не буду аж такий самовпевнений», щоб брати на себе відповідальність за все. Сіріус був відважний, розумний і енергійний. А такі люди зазвичай не здатні сидіти вдома у схованці, коли вважають, що іншим загрожує небезпека. Та все одно ти не повинен був проникати у відділ таємниць. Гаррі, якби я був з тобою відвертий, ти б давно уже зрозумів, що Волдеморт заманює тебе у відділ таємниць. Тоді б ти не піддався на його трюки, а Сіріус не мусив би тебе рятувати. У цьому винен я, «Тільки я». Гаррі далі стояв, тримаючи за дверну ручку. Дивився на Дамблдора, затамувавши подих. Слухав, але майже не розумів його слів. «Сідай, будь ласка», – сказав Дамблдор. «Це був не наказ, а прохання». Гаррі завагався. А тоді перетнув кімнату, захаращену срібними коліщатками та дерев'яними уламками, і сів на стілець біля Дамблдорового стола. «Чи я правильно зрозумів, – поволі промовив зліва від гарі Фінеас Нігелус, – що мій праправнук, останній з роду Блеків, загинув?» «Так, Фінеасе», – підтвердив Дамблдор. «Не може бути», – різко відказав Фінеас. Гаррі повернув голову, побачив, як Фінеас іде з портрета, і зрозумів, що той вирішив відвідати свої портрети на площі Гримо. «Ходитиме, мабуть, з картини в картину, гукаючи Сіріуса». «Гаррі, я мушу тобі все пояснити», – сказав Дамблдор. «Пояснити помилки старого чоловіка. Бо я тепер бачу, що все зроблене і не зроблене мною щодо тебе має всі ознаки старечих прорахунків». Юність не може знати, що думає і почуває людина в старості але старим не можна забувати власної молодості. А я останнім часом забув. І в цьому моя провина. Сходило сонце. З-за гір уже визирнув краєчок сліпучо-оранжевого світила, а небо над ним було яскраве і безбарвне. Перший промінець Освітив Дамблдора, срібло його брів та бороди, глибокі зморшки на обличчі. «А я здогадався, ще п'ятнадцять років тому, – вів Дамблдор, – коли побачив шрам у тебе на чолі, що він означає. Здогадався, що це, мабуть, свідчення зв'язку між тобою та Волдемортом». «Ви вже мені про це казали», – нагадав Гаррі, не дбаючи про чемність. Ну, як зрештою і про все інше. «Так», – Дамблдор ніби просив пробачення. «Так. Але розумієш, я мушу почати від твого шраму. Невдовзі після того, як ти долучився до світу чарівників, Стало очевидно, що я не помилився. Твій шрам попереджав тебе про наближення Волдеморта, або про те, що той відчуває сильні емоції. Знаю, втомлено буркнув Гаррі. Ця твоя здатність відчувати Волдемортову присутність, навіть коли він замаскований, і знати, що саме він відчуває, коли охоплений сильними емоціями, ставало дедалі виразніше, особливо після того, як Волдеморт повернув собі тіло і могутність. Гаррі навіть не кивав головою. І так усе це знав. Останнім часом, а далі Дамблдор, мене почало турбувати, що Волдеморт Може дізнатися про існування цього зв'язку між вами. І справді, настав час, коли ти так заглибився в його свідомість і думки, що він відчув твою присутність. Зрозуміло, я маю на увазі ту ніч, коли ти став свідком нападу на містера Візлі. Так. Снейп мені казав, пробурмотів Гаррі. Професор Снейп, Гаррі. Незворушно виправив його Дамблдор. «А тебе не здивувало, чому це все тобі пояснював не я? Чому не я навчав тебе блокології? Чому я місяцями на тебе навіть не дивився?» Гаррі підвів голову. Бачив, що Дамблдор сумний і втомлений. «Так», – проказав Гаррі. Мене це дивувало. «Розумієш», – провадив далі Дамблдор, – «я вважав, що незабаром Волдеморт спробує проникнути в твій мозок, щоб керувати твоїми думками. Я не хотів, щоб він мав для цього зайві підстави. Я був переконаний, він збагне, що наші стосунки – Ближчі, ніж звичайні стосунки між директором та учнем І вхопиться за цю можливість, щоб зробити з тебе свого шпигуна. Боявся, що він використає тебе у своїх цілях і спробує тобою заволодіти. Гаррі, в цьому я, мабуть, таки не помилився. «У тих рідкісних випадках, коли ми з тобою спілкувалися зблизька, мені здавалося, ніби я бачив у твоїх очах його тінь». Гаррі пригадав, як у тій миті, коли перетиналися його з Дамблдором погляди, у ньому начебто прокидалася спляча змія, готова кинутися і вкусити». Заволодіваючи тобою, Волдеморт не мав на меті мого знищення, що він сьогодні продемонстрував. Він хотів знищити тебе. Коли він сьогодні на коротку мить був у тебе проник, то сподівався, що я пожертвую тобою, аби тільки його вбити. Тепер ти, Гаррі, бачиш, що я намагався тебе захистити, відштовхуючи від себе. Помилка старого чоловіка. Він тяжко зітхнув. Гаррі пропускав ці слова повзуха. Кілька місяців тому йому було б дуже цікаво все це почути, але тепер, яке воно мало значення, порівняно з зяючою, порожнечою... Від втрати Сіріуса. Ніщо не мало значення. Сіріус мені розповідав, як у тобі прокинувся Волдеморт тієї ночі, коли ти бачив сон про напад на містера Візлі. Я відразу збагнув, що збуваються мої найгірші побоювання. Волдеморт зрозумів, що зможе тебе використати. Намагаючись дати тобі зброю для захисту від Волди Мортових проникнень у твій мозок, я домовився з професором Снейпом про уроки блокології. Він зробив паузу. Гаррі стежив за соняшним промінцем, що поволі просувався популяровані поверхні Дамблдорового стола, освітивши срібний каламар і красиве яскраво-червоне перо. Гаррі знав, що портрети в кабінеті не сплять, уважно прислухаючись до Дамблдорових пояснень. Чув, як іноді шелестіла чиясь мантія, або хтось ледь чутно прокашлювався. Фінеас Нігелус і досі не повернувся. Професор Снейп виявив, продовжив розповідь Дамблдор, що тобі вже місяцями снилися двері у відділ таємниць. Волдеморт відколи знову здобув своє тіло, був одержимий ідеєю почути пророцтво, тож він без перестанку думав про ті двері, і тому вони тобі снилися. А потім ти побачив, як Руквуд що працював перед арештом у відділі таємниць, сказав Волдемортові те, про що ми всі знали, що пророцтва відділу таємниць надійно охороняються. Тільки ті, кого ці пророцтва стосуються, можуть зняти їх з полиць і не збожеволіти. Отож Волдеморт або сам мусив проникати у відділ таємниць, ризикуючи себе викрити. Або це мав зробити для нього ти. Тепер тобі ще наполегливіше треба було братися за вивчення блокології. Але я цього не зробив, пробурмотів Гаррі. Вирішив це сказати, щоб хоч трохи зменшити тягар своєї вини, Адже щире зізнання мусило б послабити жахливий тиск лещат, у яких опинилося його серце. Я не тренувався, не зважав, та міг би тих снів не бачити. Герміона постійно мені про це торочила. Якби я заблокувався, Волдеморт не зміг би мені показати, куди йти і... Сіріус би не, Сіріус би не, щось вибухло у Гарі в голові. Потреба виправдатися, пояснити. Я намагався перевірити, чи справді він напав на Сіріуса. Пішов у кабінет до Амбридж, говорив у каміні з кричером, і той сказав, що Сіріуса немає, що він кудись пішов. «Крічер збрехав», – спокійно промовив Дамблдор. «Ти ж не його хазяїн. Він може тобі брехати, навіть себе не караючи. Крічер зумисне послав тебе в Міністерство магії. Він, Він це зробив зумисне? А вже ж, на жаль». Крічер уже кілька місяців служив не одному хазяїнові. Як це? Не зрозумів Гаррі. Він же роками не покидав площі Гримо. Крічер скористався нагодою перед Різдвом, пояснив Дамблдор, коли Сіріус, очевидно, звелів йому забиратися геть. Той сприйняв Сіріусу слова буквально. Витлумачивши їх, як наказ покинути будинок. Подався до єдиної особи з родини Блеків, до якої відчував хоч якусь повагу, до Блекової двоюрідної сестри Нарциси, рідної сестри Белатриси та дружини Луціоса Мелфоя. «А звідки ви це знаєте?» – здивувався Гаррі. Серце його калатало. Підступала Нудота. Він пам'ятав дивне крічерове зникнення на Різдво, пригадував, як потім той знайшовся на горищі. Мені вчора розповів сам крічер, відказав Дамблдор. Коли ти у кабінеті Амбридж намагався приховано попередити професора Снейпа, він тебе зрозумів. Тобі привиділося, ніби Сіріус потрапив у пастку десь у відділі таємниць. Снейп, як і ти, негайно спробував зв'язатися з Сіріусом. Мушу зазначити, що члени Ордену Фенікса мають надійніше засоби зв'язку, ніж камін у кабінеті долорес Самбридж. Одначе, коли ти пішов в Амбридж у ліс і не повернувся, Снейп стривожився бо зрозумів, ти й далі віриш, ніби Сіріус потрапив у полон до лорда Волдеморта. Він негайно попередив декого з членів ордену. Дамблдор важко зітхнув і провадив далі. Коли він зв'язався зі штаб-квартирою, там були Аластор Муді, Німфадора Тонкс, Кінгсклі Шеклболт і Ремус Люпин. Усі відразу викликалися прийти тобі на допомогу. Професор Снейп просив Сіріуса залишитися, щоб пояснити мені, що сталося, бо я ж будь-якої миті міг прибути до штаб-квартири. Тим часом сам професор Снейп мав намір пошукати тебе в лісі. Але Сіріус не хотів залишатися, коли всі вирушили на твої пошуки, наказав Крічерові розповісти мені, що сталося. Отож, коли я невдовзі після того, як усі подалися в Міністерство, прибув на площу Гриму, саме ельф розповів мені, мало не лускуючися зі сміху, що Сіріуса немає. «Він сміявся?» перепитав порожнім голосом Гаррі. «Ще і як?» – підтвердив Дамблдор. Розумієш, Крічер не міг зрадити нас цілком. Він же не тайнохоронець ордену, тож не міг повідомити Мелфоєві, де ми перебуваємо, або переказати йому якісь таємні плани ордену. Він пов'язаний певними ельфівськими закляттями. Наприклад, не може не підкорятися прямим наказом свого хазяїна – Сіріуса. Але він передав нарцисі певну інформацію, що виявилася дуже цінною для Волдеморта, хоч Сіріус не надавав їй ваги і не забороняв ельфові про це говорити. «Наприклад, – запитав Гаррі. – Наприклад, що найдорожчою на світі людиною для Сіріуса – «Був ти», – тихо сказав Дамблдор.